Mtazamaji wa Asta TV, Karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hii leo nakuletea historia ya mkoa wa Iringa. Mkoa wa Iringa ni moja kati ya mikoa inayopatikana Tanzania. Mkoa umepakana na mikoa mbalimbali kama mikoa ya jirani ya Morogoro, Ruvuma, Mbeya, Singida na Dodoma. Mkoa wa Iringa uko katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Mkoa huu unapakana na ukanda mkavu wakati wa Tanzania katika upande wa kaskazini na kupakana kusini na Ziwa Nyasa. Mkoa wa Iringa umetanda kati saba latitudo 7.05 na, nukta na kusini na longitude hadi 36.32 mashariki mwa meridiani. Ziwa Nyasa limetenganisha Mkoa wa Iringa na Nanchi Malawi upande wa kusini magharibi mwa Tanzania. Mkoa huu una eneo lenye ukubwa wa jumla kilomita za mraba 58,936. Wastani wa nne ya eneo hili linafaa kwa shughuli za kilimo ambapo ni sawa na kilomita za mraba 43,935. Eneo linalobakia ni kilomita za mraba elfu na moja Ni eneo la maji na hifadhi ya mboga za wanyama, milima na misitu. Wakazi wanaopatikana katika mkoa wa Iringa kwa mwaka wa mbili palikuwa na wakazi milioni moja 1,495,133 katika wilaya mbalimbali mkoani humo Katika mkoa wa Iringa kuna wilaya mbalimbali mbali kama ifuatavyo kuna wilaya ya Mufindi Makete Njombe ludewa, na Kilolo na hizo ndizo wilaya zinapatikana katika mkoa wa Iringa ila kwa Njombe inategemea kama mkoa wake hata hivyo kila mkoa lazima uwe na makabila yake na sasa kwa mkoa wa Iringa kuna makabila ambayo ni matano ila kabila kubwa likiwa ni wahehe na wabena hichanga na hayo kuna makabila mengine kama vile wakinga wapangwa na wawanji. wahehe wabena wakinga wapangwa na wawanji. kwa mwaka wa na kumi mkoa umeumegwa na kuzaa mkoa wa njombe upande wa kusini maana halisi ya jina iringa. Iringa limetokana na neno la kihehe yaani lilinga. Kwa lugha ya Kiingereza lina maana ya observation. Kwa Kiswahili likiwa na maana ya utafiti. Walipatia hivyo kwa sababu ya watu wa zamani waliokuwa maadui na uraisi na kuweza kutoa taarifa haraka za kulinda ikulu. Na hii ndio historia ya mkoa wa Iringa ambayo imelitoa kwako na Esther TV. Na kusimuliwa na poti na Safieli.